och någon på ön den en kvinna till titta och snackar med mig Emil och med Gustav Idag ska vi snacka om David Finchers nya film, The Girl with the Dragon Tattoo. Och Gustav kommer även lista tre filmer som skulle kunna vara den självklara Se på julaftons filmen här i Sverige eftersom vi saknar en sån. Precis, USA har livet underbart av Frank Capra och vad, vilken skulle vi kunna ha? Precis, och det kommer vi till i slutet. Men först så kommer vi då snacka lite om The Girl with the Dragon Tattoo och... Det är en film som, jag, som folk ser fram emot, inte minst i Sverige. Såklart eftersom vi har millennietrilogi-histori här, har väl haft, och sen böckerna släpptes. Så då är jag frågan först, alltså, är, var du engagerad inför den, inför den, här, den här remaken, eller ja, nya adaptionen av boken, eller kände du dig lika less på millennietrilogin som jag kanske var? Nej, men ingen idé av samma anledning som jag alltid har kunnat. Vänta på julklappsutdelningen utan att vara frustrerad som barn. Alltså så här: att jag, jag, jag jag jag går inte. I, jag går aldrig. I, alltså, jag har, jag har ett väldigt tålamod. Men har du. För menar, om, vi går, om vi börjar med att innan vi börjar prata om själva filmen då. Och sen efter det kanske jämföra lite mot den svenska så, så kan jag säga att min bakgrund med det här är att jag. Min, min första. Mitt första besök i det här universumet var med första filmen Män som att kvinnor som kom 09. Efter jag hade sett den trilogin lite halvslött, inte jätteengagerad, jag tyckte inte det var jättebra. Så, så lyssnade jag på ljud, ljud, ljudböckerna där okay. Inne Brylåsson läser som jag tyckte funkar bättre än, än filmerna fast den del 2 och del 3 är ju betydligt mer ointressant än första. Men vad är din bakgrund med. Millennium har du läst böckerna eller har du bara sett filmerna? Nej men jag läste jag har, jag har gått en vanlig ordning Jag läste böckerna, sen såg jag filmerna och genomgående var, var jag väl så här att om man, om man ska prata betyg språk så var det så här böckerna 3, den första svenska filmen 3 och sådär så att jag, jag, har, jag har inte jag har inte varit jag har inte varit särskilt engagerad Under hela den Resan Nej, okay. Ja, men okej. Då, då skiljer det att du börjar med böckerna jag kom, ju, jag kom ju till böckerna Efter jag hade sett filmerna Och då blev det lite mer Jag så alltså att Du kände med att Oj det här var inte lika bra som böckerna Jag blev mer, oj vad böckerna ändå var mer intressanta än, än filmerna Men för, vi kan fokusera på första filmen då Men vad, vad tyckte du om första filmen då alltså, om, om... Ja det, alltså det var en stabil film Där de hade där de hade slängt in lite för mycket För många karaktärer För det, det tänkte jag på när jag läste böckerna Att det vimlar ju av karaktärer Och intriger Det, det, är, det är För det pratades så mycket om att så här, Det här är ju perfekta böcker Att göra film på Vilket jag tänkte att Varför, varför säger alla så För det tycker väl jag inte Sen, och så, sen såg jag filmen Och tyckte att mycket lyckade så här Sven Bertil Tov, Naomi Micke Hade jag lite problem med redan i boken Alltså så här att ja. han, jo, det, han, han, han, är, han är väldigt mycket en karaktär Som vi män Vill vara Alltså det kändes som att man... En, en svensson James Bond lite Ja precis, man är både, man är både Jättesnäll, tuff Snygg och alla kvinnor vill ligga med en. Men man är ödmjuk och man tar för sig. Alltså så här en, en, en karaktär som inte riktigt finns. På det sättet. Nej, och Vilket. Och samtidigt samtidigt ja. blir det lite Så är gör att han i slutet blir rätt tråkig på det sättet. Kanske om man. I alla fall jämfört jämförelse med Lisbeth och många andra. I, i, mm. i boken och i filmen. I, så, i så blir det kanske böckerna... svårt att få han intressant. För att han är ju bara. Han är en rätt tråkig snubbe egentligen Fast ändå så är det väldigt många som vill ligga med honom Ja precis Och man, man har lite svårt att förstå det både i böckerna och den svenska filmen Men jag vet inte, kan vi, kan vi gå över till Ja men vi kan komma då till vad, vad, vad tycker du om att, för att um, Man blev nog lite chockad när Fincher Plockade upp det projektet på ett sätt man, Och jag ställer mig lite fråga om ambitionen var från hans sida Jag tror att det var en utmaning Att sätta en filmen i en helt annan miljö Som var Sverige från honom och det var väl det som lockade lite Eller tror du att han ser Han ser att han har chansen Att göra sin trilogi nu Eller vad, vad tror du Finches ambition var Kanske bara att, att om, om han fick erbjudandet Så passade det bra just nu Alltså han hade en lucka Där han kunde få göra en En, en snabb film. Ja och, och li, med lite våld Alltså till skillnad från Alltså jag menar han har gjort vilka, Innan Social, Social Network kom förra året och innan ja, och sen... Social Network var det Zodiac, eller hur? Nej, Benjamin Button. Ja, but, ja precis. Men då har vi tre filmer där, där han inte fick maffa, maffa på med sitt våld. Så det kanske passade bra. Liksom. Och att han ändå... Alltså, och det är tillräckligt mycket han gillar med berättelsen och sådär. Så fick han kanske riktigt bra med pengar. Och... Men vad, vad tycker du om... Om vi börjar med att prata lite om att det är en, det är en amerikansk Hollywoodfilm på engelska men satt i Sverige. Hur tycker du att det fungerar om, om vi börjar med att prata om det lite eh, Alltså man, man är ju van sig vid Till exempel tyska Jo <laughs> alltså... men, vet du, men det här är det så tyska och andra, andra europeiska länder Och andra länder i världen Har fått leva med under alla år Vi är ju befriade från det lite i Sverige mm, exakt. Så att, Men nu så får att... vi smaka på, det, smaka på det, och det Jag kan förstå Och respektera alla som tycker att Det blir lite jobbigt att ta in Lite svårt att ta in Det är svårt att ta det seriöst kanske Precis, det, blir, eller ja, det blir ju svårare att köpa illusionen för det, Jag har satt och tänkt Några gånger att det, det var lite för mycket homage till Till Sverige Och eh, Stig Larsson Och det svenska överhuvudtaget För det var väldigt många i små roller svenska skådesar ja. Och så skulle man Jag menar Rooney Vad heter hon? Du menar Rooney Mara? Ja. Eh, hon, hon har då gått in för att Liksom bryta. På så här Ingrid Bergman svenska ja, Men det Medan... känns som att no några försöker sig på Att bryta och, no och Daniel Craig Och några andra gör det inte, inte. Och, några, och Nej, några bryter Och några bryter automatiskt För att de är svenska som inte är ja. så duktiga på Så, det är, så det är många olika brytningar Och det blir ju svårt då för oss I och med att det är vårt Men jag, jag har ju nämnt tidigare att Jag, jag, jag, jag tror att Kinesis list Hade varit uppe Bland så här, de Största, största, största filmerna Om den hade varit på tyska Så naturligtvis faller illusionen lite Här också Men vad, vad tror du då? Tycker du? du I man säger då? också så här, Och lite slarv För att här är ju Alltid när vi kommer hem Så säger vi hallå Vi säger ja. inte hej hej <laughs> Och det, det gör Rune Mara ja, men Jag undrar ja. har de haft expert alltså Sverige-experter som har vart så det där här vi behöver ni IKEA kartong i bakgrunden eller stoppa in två Saab bilar här i förgrunden och sånt eller hur, det är lite intressant att veta liksom, de måste ju ha haft någon är, som ja, som ja, finns att vända har sig till och fråga men hur gör svenska nu? Det tror jag absolut för att de, de har försökt titta sådana detaljer för det ploppar det fram ett skål ibland eller ett hej eller ett hejdå. Ja. Ah. annars väldigt men det är väl det, det typiska det här att de även tyskar ibland för att kör in ett Freulein eller ett, ja danke och... ja och sådär men, men tycker du då hellre för att jag, jag tänker ju ändå med tanke på vilk, Jag kan konstatera att jag tycker att den här filmen är lite, lite för lik den svenska för att egentligen ha Var berättigad att, att, att Finnas på ett sätt och, om, och då tänker jag ändå att det hade inte varit roligare Om man tagit konceptet och historien jag, jag tycker historien i boken är jätteintressant Jag tycker verkligen att hela den här Den här mör, mörka hemligheten Som finns den här släkten och allt det här Arvet som har funnits nazistarvet och det här Är jätteintressant, jag tycker det verkligen finns en film där men eftersom vi redan har en svensk film varför inte tagit det då och gett ett alternativ? Alltså försatt filmen i, i New York eller i i, i, I Chicago eller så Fast den finch har sagt att det går inte med, med den här historien Jo, jo vilket jag hade gått För att så mycket, äv, även om det finns Några snygga Sverigebilder Och mycket Sverige länkar, Så är det ju fortfarande jo, men varenda en berättelse Som hade kunnat vara i vilket land som helst Precis, jag, jag menar varenda liksom Vi över ett sådär Snödrängt svenskt landskap Kunde egentligen vara film, filmat Upp i Alaska eller, eller Så jag, jag tycker liksom inte riktigt det kanske är så jävla magiskt För de som läser böckerna och inte är svenskar Det här magiska Valander Sverige som finns och då kanske Det känns svårt Men jag känner bara oh, Jag hade hellre sett en, en tolkning I antagligen en identitetlös stad Som i Seven eller i New York eller så där. Alltså, För mig blir det svårt att ta in Men samtidigt som sagt Jag har aldrig varit super engagerad I i just den här historien heller Så att det, jag, för jag tycker inte tycker den är du inte, Tycker du inte hela, eller det finns någonting Jo, jag, men jag, tycker, det, i jag tycker det är en bra historia Men, men den, det är inte så att den gav mig något Något nytt Alltså, det, det är ju Lisbeth Salander Karaktären det, det, Som har kommit helt rätt I tiden på något sätt ja. men, men berätta för mig Vad det är, alltså Seven Som historia, tycker jag är är något riktigt fräscht och, och, och intressant i genren. Men vad, vad, vad är det som är så så himla speciellt med den här? Nej, men deltså, deltså -historien. Finns det är så det är så fint något speciellt över den här lisbeth karaktären som blivit så sparkad på um, från alla håll och kanter av alla mm. män eller den här manliga världen som hon lever i. Uh, Dels, jo, jo dels men sånt sånt Men sedan om vi går till historien i den här så tycker jag ändå. Alltså, detektivhistorier är alltid intressanta. Jag tycker, jag tycker mm. sagt, att, att Blomkvists nystande är intressant. Jag, jag ser inte att, att det funkar jättebra just i den här filmen. Eller att, att de inte. Ut, liksom, det är inte som ultimat och inte heller kanske den svenska. då Men i boken så sitter jag ändå och är väldigt intresserad av varje ja. sida som. Jo, men jag, jo, jag också. Jag Så jag tycker, jag tycker det finns något intressant nog i det Att han åker upp dit till Hedestad Och Ska lösa det, här, lösa det här motet Men, men det finns en massa intressanta brev i den Det är det jag menar Jag, jag tycker inte den det är därför, som ställer sig det är, som jag, därför, därför jag tycker det hela sen Det bara falla när, när man kommer fram till Vad Stig Larsson egentligen vill Hela den här konspirationen mot lispet Och hur svenska staten har en del i det Och det här Och hennes, hennes vet, superonda pappa Och hennes Bondskurksbror Då mm. faller jag att, för det är inte intressant för fem öre, men det här omaka paret som, ska, som av olika anledningar vill lösa det här brottet, det tycker jag är intressant. Därför tycker jag första boken håller mycket mer än universumet i sig, eller, eller trilogin. Jag tror jag gillade, när, när jag läste böckerna så gillade jag Salander-delen alltså tvåan eh, bäst. När man slapp, när Blomkvistar de aldrig träffas. Nej, men, ja, men, nej, men jag, jag gillade att kruta på. Nej, inte alls. Det blir lite förgemtsblandat. Inte filmen ska tilläggas. För de två andra svenska filmerna tyckte jag var jätte. Tyckte jag var dåliga. Vad tycker du om skådespelar? Bäst med skådespelarvalen. Bäst med filmen. Var För jag har aldrig varit. Jag har verkligen inte gillat eller älskat utan så tre tyckte om Daniel Craig. Mm. Eh, nu för första gången Jag läste läst böckerna Jag har sett de svenska filmerna Nu, ty jag tycker David Fincher hittade Micke Blomkvist. Jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag vet inte om han hittade Micke Blomkvist. Jag tycker att Micke Blomkvist är en, böcker, en tråkig karaktär Men jag tycker att han tog den karaktären Och gjorde det så bra han kunde jo Jag men tycker jag att David Craig har, har en jävla charm Jag förstod plötsligt Micke Blomkvist nu och så här, att, och just det, han är Han är på många sätt en typisk man. Men han är snäll. Och det var väl det Stiglar som ville låta Alltså så här: Han är snäll och lispetsalande. Alltså, han har en. Trots att han också gillar att bara vara en kåtbock, knulla runt, eh, fåfäng och allting. Så är han snäll. Och ja. det har jag aldrig tänkt på tidigare med Micke Blomkvist. det är, att han är lite Jag tycker det är svårt att. Om man ställer Micke Nyqvist eh, rollkart här. Bredvid Danny Craigs Så tycker jag ändå det är en nyansskillnad Det är inte jättesvara skillnader Men skillnaden är ändå att Micke Nykvist är jävligt tråkig i den rollen Ingen dålig skådespelare Men han, den karaktären är jävligt trist jag Men tror Danny Craig visst, nej, är kvartig för att ändå torr ja, ja, men och det är lite så här: Fincher och Craig hittade eh, Karaktären Micke Blomqvist På ett sätt som jag tror att Att inte Svenska teamet och Micke Nykvist Riktigt gjorde, alltså det vill säga att Nej, De var lite mer osäkra på vem han var Så jag tycker han var bäst Med den filmen du det, Men om, om vi pratar om stjärnan eller filmen som Som har gjort teologin till det var den här, Både böckerna och filmerna eh, Lisbeth Salander, vad tyckte du om Ronnie eh? så Jag tycker hon var jättebra Jag störde mig inte på hennes Accent Och det märks så tydligt Precis som med Noomi Rapace Eller Rapass hur uttalar man det Att Att eh, Dels att de är så engagerade De älskar den här karaktären Så det ja. blir bra dels därför eh, Och hela produktionen Älskar den här karaktären Och vi älskar den karaktären eh, Så det blir Kanske så, nej men så, så, så Så det funkar bra också Sen har jag alltså När, när, när de låg i boken Så mm. köpte jag det inte riktigt När de låg i svenska filmen Köpte jag det inte heller riktigt nej. Och nu när de låg för Jag vill. Jag gillar när folk alltså det är så här jag igen, det vet ju du, jag gillar kärlekshistorier vare sig det är ja. Bad Love eller hur det är. Men det om man spelar ju på det, det är ju precis som man bygger upp på något sätt hela filmens första timme på att de ska mötas och det blir lite antiklimax. Alltså när de säger till varandra Daniel Craig's Mickey Blomqvist och Rooney Mara's Lisbeth Salander så här, att jag gillar att jobba med det. Jag också. Så finns det nog jätteskömt där. Som inte har hunnit med Och planteras Och som inte fälls upp heller Vilket också anspelar på det lite Hur de har lagt nya slutet och sådär Så de skulle gjort mycket mycket mer Med deras relation det, Ja det kan, vi, det kan vi Nu blir det en jämförelse då Men det tycker jag om de, de som jag minns Jag minns inte så mycket av svenska filmen Men jag minns att hela den trevande vänskapen Som kommer mellan Lisbeth och Blomkvist mm. Funkar bättre i den än här Här är lite med att Okej, okay, hon litar inte på Blomqvist. Sen så tar hon sig anfallet. Och plötsligt så har hon inga problem med honom. Och där så det ligger finns... de. Ja, jag tycker alltså det finns det... Mm. en större konflikt i den svenska där. Ja. Som är bättre och även i boken. Och sen tycker jag, jag förstår för han skrev den, den sexscenen Stigarsson. Jag förstår för den är med. Mm. Jag hade kanske valt, ska man ta bort grejer från filmen? Jag har väldigt svårt att sympatisera med Blomqvist som ska, som ska vara den snälla killen. När han ligger med den här... Eh, Unga, taniga lilla tjejer ja, Som han vet om Som han vet ja. om har problem ja. han, vet om, han, han borde ändå känna att, att jag, jag, jag tycker det har varit bättre Att kalla mig alltså Konservativ eller kalla mig mesig Eller att jag inte Men jag tror att det hade varit bättre Om det hade varit så att han är den som väljer Och inte ligga med henne För att alla män har ju säkert under hennes livsstil fått pressat henne till sex Eller haft sex ja, eller, eller ja, ja, vi, men, ja. ens, Jag hade väl läst att, att han istället Valde att inte göra det. För att när de ligger där i sängen, ihop, jag tycker det är fint. Jag tycker det är fint på hennes håll. Och Jag förstår att hon tycker om honom. Jag förstår det. Och, och det jag kan jag prata, prata om sen också. Jag gör det här obesvarade kärleken. Men jag, jag tycker att det hade löst bättre för mig, rent personligen, om han hade valt att inte ha sex med den här flickan. Nej, men det hade, hade varit. Det, hade, jag säga så här, det, det du säger nu hade varit den andra dåliga lösningen. Det vill säga att det hade inte heller funkat för då hade det det har vi sett så många gånger då hade hela den här då hade det lilla komplexa som finns i mycket blonkligt karaktär hade helt försvunnit då det har vi sett tusen gånger när den här eh, eh, rakryggade mannen väljer att inte ligga med henne så att det, det känner jag fortfarande att det, det var svårt att undvika men jag, för jag upplevde Okej, men, precis å, å, å, å, när de å, å, å, å, låg i om vi ser så här, om hon kryper ner hos honom Och de sover ihop, men man slipper den här man Den hade mest gratiska sexscenen i filmen Och så man hade man, man fått bygga upp det också Så att han inte kan motstå Då den här unga tjejen När de väl ligger Men man, måste, man hade behövt bygga upp det Det, de, det Som sagt, första timmen Så parallell klipper man ju mellan dem Och någonstans, för de har ju ändå, ändå Ändrat här i manus Och eff, ja. gjort det mer effektivt till exempel, när vi kan prata om, om skillnader sen, så tycker jag att de har rört sig när, närmare boken. Men jag, jag vill säga, Lipsbeksalanders karaktär också, vad jag tycker, så tycker jag att eh, hon spelar skit bra. Och skillnaden tycker jag mellan Nomi och Rodimara är att med Nomi kändes det som att några up artister och kostymörer som är lite för gamla har gått in på Buttriks. Och kollat, oj husen godar ut Och kollat på en Halloween-dräkt Och sen fixat ordning hennes kostym mm. Ronimara känns mycket, mycket mer Hon känns som en karaktär Medan Nomi känns som att hon spelar en karaktär Dels är hon en karaktär som var för ung för henne och, och hon klädde sig även på ett stereotypt sätt Jag tycker att Ronimara känns mycket mer ja, och Som en egen hopp och Och viktigast hon, hon känns ung Ja, hon äh... känns ung och liten och, så att jag tycker att, att Roni Mara gör det bättre så Däremot vill jag ändå Jag, jag var inte med i hyllningskören i alla fall av, Som svepte Över Sverige över hur, hur Underbar Nomera Part var i den rollen eh, För jag tycker hon var rätt endimensionell Och satt mest och såg Såg sur ut. men eh, Jag tror jag kommer omvärdera det om jag ser Filmen igen efter jag har läst boken och sådär Men jag, jag, jag tycker att Roni Mara gör en jag gillar henne mer, men däremot känns som att inte hon, hon och Mickey Nyqvist får inte, eller hon och Blomqvist får inte samma utrymme i den här filmen som de får känna i den svenska. Och det är synd. Mm. Man det. Och sen, men sen så jag jag, jag, jag, jag tycker också, som du pratade om förut jag det är konstigt den här konstigt att de tar svenska skålsätt här och där, men det, det funkar. Jag tycker Plammer gör en bra roll som ja, den här ä, Även om då, för Jag gillar om man kan hy hylla till den svenska. Jag tycker Sven Bertil Thaub Ja, är också en bra när jag Store som förplammer, som är bra på alla sätt och vis, och gör sitt eget av den så slår det mig så här att vad, det jag minns från den svenska filmen är Sven Bertil Tovs, smärta och saknad. Som jag inte ja, kände det det på samma sätt i den här. Alltså, där även, alltså Eva Fröling-slutet som är svenska ja. funkar bättre på mig, liksom. Eh, vet du vem de hade tänkt som. Eh... För att spela Henrik i den amerikanska. Max von Sydow, ja. Ja, Max von Sydow. Men han... han Honom han, tänker om i allt. ja. Ja, Max men jag tror, till mig, jag tror till mig han var satt i rollen med att han själv valde bort den sen av någon anledning. Så att, mm. Men det, för tänkte om under filmen. inte Borde inte Max von Sydow kan spela den här karaktären? Ja. Ja, speciellt som de bara krutar på. Till och med hon, hon som var med och vann på spåret nu. Som har varit lite programledare, lite journalist fick ha en line där som rapporterar ja, i ja, Så det, man har ju verkligen. Och han som spelar Stefan Sauks karaktär från i Sverige. Ja, jag tycker att han som spelar Vännerström, det är Stefan Sauk och starkare. Jag tycker mm. att, att Stefan Skarsgård gör en betydligt svagare insats än Peter Haber gör i, i första filmen. Och där är också problemet med det här nysta, I första filmen som jag minns den. Har inte jag har sett den på, på, på länge. så såg den bara en gång och kände mig läst ändå på den. Så känns det som att hela det här mysteriet med misstänkta på ön var mycket tydligare. Här känns det som att mm. det enda misstänkta som finns är ju egentligen Stenna Skarsgård. Nej men så här är det De, de, de presenterar alla misstankar. Och sen återkommer det. För, sen återuppstår det här nystandet som du uttrycker det. P Precis i slutet egentligen När de kommer på vem det är in, i, Däremellan är det bara duttar Så att Det håller jag med om Men däremot så att jag kände att Stellan Skarsgård har blivit Fan vad trygg han har blivit i Att, att bära roller I amerikanska filmer nu För att jag, jag tycker han funkade alldeles utmärkt ja, Jag tycker Peter Aby gjorde det också Men jag tycker Stellan Skarsgård var Tillsammans med Daniel Craig kändes han, han som den trygga och Ronemara. Men, nej, ja. Ja, men jag, jag tycker verkligen att, att slutet var svagt. Svagare än vad jag minns i svenska var. Spänningsmässigt och allting där nere. I, slutet, I tortyrbunkern. Det första slutet. Ja, nu pratar jag om tortyrbunkern. Det ja. som ja. egentligen är slutet, men det som känns, är ändå slutet för att där, där får ju ändå mördaren sitt straff. Så det får se som jag, jag, jag måste säga att de fick till en lysande tjej. Krossad käke alltså för han so den ja, det, var jävligt, det var verkligen med tänderna ja. som flög Ja, det var Riktigt Och han återhämtade sig inte till skillnad från i en, I en annan amerikansk film där han har bara stigit upp Du vet, spottade ut blod och så har han varit okej okay. Nej, han drar um, det, Men det är det, det, det, så, hade så det att jag, för jag, jag tyckte det var bättre ändå med den här filmen Jag tycker att, att, som jag har nämnt jag Nystern inte var lika intressant som i svenska som jag minns det uh, Jag tycker relationen mellan, mellan Blomkvist Och um, Lisbeth Salander kändes bättre i svenska. Tycker Jag det som är bra med att de här är att de har, ta, de har tagit med från boken som de var dumma nog att plocka bort den svenska. Dels eh, relationen mellan Micke Blomkvist och eh, Erika. Att ja, det, den sexrelationen ja. finns inte i den svenska. Det är dåligt. Och den bästa scenen i hela boktrilogin är ju scenen där Uh, och det, det är enklare att skriva än kanske att visa på filmen. De gör det, det, den, den ser jag inte, den är inte ens med då i, i svenska. Men den, den, av, den slutar ju nästan filmen här då. Den amerikanska. Och det är ju när Lisbeth Salander. Uh, hon, hon, är, hon blir kär i Mikael Blomkvist, Väldigt fint. Hon köper en julklapp till honom. Så ser hon honom med uh, Rika Berger. Och slänger julklappen. Och, och det är ett sådant ögonblick. Så jag, jag minns den scenen Eller jag minns det väldigt tydligt från boken Och det är sånt ögonblick när man bara känner att Nej, kunde inte du bara komma en kvart tidigare Ja, så det är stenare. med. Alltså nu, nu, fan, det, jag har glömt det med böckerna Det, det var med i böckerna alltså. ja, men jag, tror att det, jag vet inte om det är med i början av andra boken Eller om det är i slutet av första Men det är, mm. den, det är i alla fall det ögonblicket jag minns bäst Från teologin ja. Just det att man känner att Fan, kunde inte ni bara nått varandra där För då hade allting blivit annorlunda på ett sätt um, Och det tycker jag är jättefint Och är, men Emil, det är jättefint Och det är därför jag önskar så mycket För de finaste stunderna I den här Dragon Tattoo-versionen Är de här små sekunderna När det anspelas på deras relation Okej, okay, men vilken film tyckte du var bäst då? Om vi ska allt där men Vilken film tycker du är bäst, den svenska eller den amerikanska? Då skulle jag vilja säga Just för att eh, Alltså då skulle jag vilja säga att Böckerna har sin tjusning. Filmen har sin tjusning. De var bra på olika saker, men sen en, en sån David Finchers liksom värd är fortfarande David Finchers värld. Alltså som, som jag har väldigt trivs väldigt bra i. Så. Att, eh... ja, jag, jag tycker det fanns någon sorts, jag tycker Finchers hantverksskrycklighet fanns. Jag, jag känner inte av hans värld, men Sen nej, nej, nej jag, med, jag Jag, jag tror ju kanske jag tror att Fincher inte kommer regissera del 2. Jag tror att han kommer att göra del 2. Jag tror, tror att han men kommer tror producera det? den för Han, han verkar ju sugen alltså det, det, det, det känns som att Vi det inte är Jag har svårt att se att på... har tid att göra en trilogi Jo, men hur, hur lyssna nu för han, för att I intervjuer Fincher har alltid varit otroligt Behöver inte säga mer än han vill Och har inte gjort nej. det heller Här känns det ändå som att han hela tiden hintar som att produktionsteamet alla har haft så kul, de gillade det här och de är lite kära i den här berättelsen ändå. Eh, så att jag tror att han vill om, så, så länge den inte floppar nu. Jag gick in på boxoffice office för att se om det har kommit någon hint om hur mm. ja, han spelat in, men spela det, det kommer lite blandade så här äh, passen, absolut. Hur, hur den kommer att gå med tanke tror... på att admission på 4, går väl upp samma Dag och även Tintin gör väl i USA? Och nej, sådär. det är väl inte samma dag. Det, det, nej Jag tror det det. Dragon Tattoo har en vecka på sig innan Mission Impossible kommer. Men är Tintin som går upp samtidigt då? Tintin har väl gått upp för länge sedan? Inte i USA. Nej. Men det är ändå kul. Det är, det är kul det är en sak att Mikael Nyqvist har en stor roll i Mission Impossible 4. Och sen har ju äh, äh, Nomina Parch har en stor roll i uh, Sherlock Holmes som också ja. fortfarande är. Så det är inte kul. Jag tycker det är jätteroligt. Och grejen är att... Äh, jag tror, för jag, trailern till Mission of Possible-filmen var innan eh, Nu, Girl with the Dragons 2 eh, och, och jag tror ju att här kommer mycket Mick, eh, Nyquist Det här kommer han ro i land, det han har fått att göra Och han kommer plötsligt spela, spela ryss det, det, Alltså, det, det, att, att som svensk får spela ryss i en amerikansk film Men utslag, han är svensk, han är svensk jag, är inte, jag tror att han spelar typ östeuropé eller ryss. Han spelar svensk. Nej men jag, ja, ja det, det läste jag nu på... Ja, men då tar jag tillbaka allt det. Då har verkligen Sverige på något sätt satt sin stämpel på filmvärlden nu tack vare våra senaste framgångar. Ja, men det är ju kul. Det är superkul. Och jag tror att... Där vill jag faktiskt... Och hoppas du har med det här när du klipper. För jag tycker att Alexander Skarsgård får... Alldeles för lite cred För träden han har fällt I skogen För många säger ju så här att det beror på jag, Nej men det är länket till hans farsa Men jag tror Alexander Skarsgård karriär Har ingenting med ställan Skarsgård Att göra alls Nej det tror inte jag heller Jag tror det mycket har att göra med att, att folk tycker att han är het Och vill ligga med honom Ja och att han har jobbat hårt för det här När han väl Får chansen här med True Blood och sen har fått, han fått... Han är även med i, i Strådogs remaken eh, Så, så jag, han arbetar... Alltså man, han slarvar inte. Han är inte bakis när han ska spela in. Jo, han, han, är... han, han gör något riktigt bra. Och det har bäddat för, tror jag... Att väldigt många i har förstått att... Okej, okay, vi kan faktiskt chansa på en Joel Kinnaman och allting. De levererar. De lär sig engelskan. Alltså... Det, jag, jag tror jag han har banat vägen för att Det är mycket lättare att kasta Även som här i, i Den då amerikanska versionen av, av Som vi pratar om Girl with a dragon tattoo ja. Att så här, nej men vi, vi har en massa svenska Smårollerna för att de är aldrig De har en hög lägsta nivå Jo men en sista fråga då Jag har två frågor till dig bara snabbt när vi byter den. den första är Vad tyckte du om att Joel man har, har en liten roll där Ja uh. mm. Han dyker ja. upp i två bilder tror jag. Men det, ja. för det, det, då tänkte jag bara på han... Um, vet han? Billy D. Billy D Williams. Det var nu den, den skådsen heter. Som spelade Harvey Dent i första Batman-filmen. Med anledningen av att han... Att han liksom tänkte att... Okej, okay, men jag kommer bli Two-Face i en senare film. Sen mm. hände ju inte det. De bytte skådespelare Skådis och tog Tom Lee Jones istället. Det yeah. är lite som att det är, det är ett sånt val från Kinnemans sätt. Vi, vi, är så helt enkelt. vi hoppar ämne. Vi kör nu tre... Filmer som du tycker är kandidater till att bli en här svensk, klassisk Hela familjen ser på film. Ja, och då, då tänker jag så här alltså Livet är underbart med Frank Capra i den filmen som Jag menar, om det är Die Hard som utfyllas på julafton och sådär Så, där, så är, finns alltid Livet är underbart, går på en tv där i bakgrunden eh, Det är den klassiska amerikanska julfilmen Motsvarigheten i om, om Sverige hade gjort en massa actionfilmer Som utspelade sig kring juletid Så hade det förmodligen varit Carl Bertil Jonsson Eller Kalle Anka Programmet som hade funnits i bakgrunden För att anledningen Att vi inte har en långfilm tror jag är just För att vi har Carl Bertil Jonsson och Kalle Anka Varför ska vi ha en långfilm också Men en, en jul, en, att sätta en julfilm Betyder ju alla de här juldagarna Det skulle vara kul att ha Att Sverige har sin egen liv underbart, Och den behöver inte vara svensk men jag sätter ändå en svensk film på nummer tre För jag tror vi är lite fåfänga också Jag tror att vi, vi tycker om den här filmen Mer än vi gör gällande ja. Kjell Sundvall är ju lite som Har det lite som Kevin Costner och Ben Affleck <laughs> ibland Han gör så mycket film Men det, det, det går på mantra att man ska liksom små, Inte riktigt fullt ut respektera honom Men tomten är far till alla barnen som jag inte tyckte om när den kom För jag är så trött på att sexsymboler i svenska filmer Är Leif André sexer, Det vill säga lite så här <laughs> flaskigt alkoholiserade äldre Istället för att ha en persbrandt mm. eh, Vi har väl inte så mycket Men jag skulle gärna vilja se någon gång en film där förarna är, så... är persbrandt Jonas Malmsjö som jag såg på teater i långdags för en natt Och har en urgrym kropp det känns, för det har ju ingen svensk skådespelare. Men Jonas Malmsjö Och Ola Rapparst tror jag, har. han har säkert en hyfsad kropp tror mm. men, han, han, han, men han är inte det här Det ska ändå vara den här ja ah, skit samma det, det, det var anledningen till att jag inte gillade Tomten ur barnen. Sen råkade jag se den, jag tror inte ens det var vid jul Och upptäckte att Gud jag triv... Alltså den här kan jag trivas med Jo men den filmen har väl fått lite så här så De flesta... Vanliga eh, filmtittare eh, uh -huh. i Sverige tycker ju om den filmen. Jag tycker den var uh -huh. skit. Jag tycker det jag tycker, jag tycker är platt i den filmen. Jag tycker inte att den är bra för, för fem öre. Jag tycker det tar emot att titta på den filmen. Men jag vet att, jag vet att de flesta typ min mamma med omnädd mm. eh, tycker att, att det är en så lysande liten komisk pärla. Och, och det är det jag lite tycker. att den är jättegripen 4-9 varje julaften. Ja. Uh -huh. Så det, det är ett hjälpprogram. Ja, om det är tillräckligt många i, i vårt land som ändå uppskattar den filmen så tycker jag att låt oss gå hela vägen och faktiskt kröna, sätta en kungakrona på den här. Ja, jag jag kan göra det. Till även Sveriges till den filmen film. var misslyckad så kan jag gå med på att det skulle kunna vara Sveriges julfilm. Mm. Men kör på nummer två. Nummer två, det här blir ju lite tråkigt, vi har snackat om det tidigare, men då. Då nominerar jag, nu kommer ingen svensk film till utan då nominerar är de, jag Är de ofrivilliga? <laughs> ja, precis Nej, Elf med Will Ferrell ja. I, att, I Av den anledningen jag nämnt förut Att eh, den känns jag, jag tycker den är underskattad I, i hela världen Känns det som eh, jag, jag tycker den förtjänar ja, att bli, ja, jag, jag känner en, jag inte alls koll på den här filmen Eller på andra länder än Sverige Ja. Men jag, känner, jag tror att USA så finns Den gick väl ändå hyfsat på bio Den har gått hyfsat på, mm. hemma Men där vid. har de ju redan som sagt Livet underbart och de har säkert jo, det. Den, den, den passar inte där men den här filmen tradico. i sig har ju ändå blivit uppskattad Ja, absolut Men i och med att vi då inte har och, då, då, och det går även in i det här Att vår svenska tradition är Kalla Anka, Karl Bertil Och då passar Elf in där Som det här för hela familjen Och det skulle vara trevligt att ha jag, jag kände, ja, här. Hade, hade, hade min, nu min julafton, här, nu kom min julafton vara så här klassisk och jag kom fira med familjen och sådär Men hade mm. jag haft en till med Rocky julafton som var typ jag eh, en jävligt trevlig flickvän och vi vi skyr familjen och firar ihop så hade jag nog kunnat suttat på elf och mm. druckit kanske lite champagne eller och om så Ja, eller glögg är väl vanligare. Ja men, men... inte, någon, inte någon ska inte sex i julafton? ja, oh, oh, oh, nej. Precis, och, där, och där, där, där följer, det är därför jag har den som nummer två tomten Tomten Fart som nummer tre. För här förenas på något sätt din mor och du som är lite då mer kultursyniska Sverige. Som inte riktigt vill ha Tomten och Fart alla barnen. Och därför hamnar nummer två. Och därför kanske nummer ett blir lite av ett antiklimax. <laughs> Ja men det är, det är tre alternativ Så man får välja kanske eller... Ja och min nummer ett är för att Det här är, no, det här är nog Efter kanske lite mer än 11 Är det nog Egentligen min moderna Motsvarighet till Livet underbart mm. eh, En av de få filmer idag jag, jag älskade Capra som liten Och har alltid älskat Frank Capra Och det är väldigt få filmer som Hittar den tonen men vår kära action kokain snubbe Brett Ratner Lyckades med det, med Family Man <laughs> Med Nicolas Cage En andra chans på svenska, Family Man, precis Ja oh. eh, Jag tycker det, det jag ty och den, har ju, och den har ju lite det som Livet är underbart har Alltså, ursprås kring juletid Och har väl sitt, eller egentligen verkligen ja klimax på julafton och allting och ty den tycker jag precis som elf är, är underskattad men kanske att elf är mer given så om man verkligen skulle på seriöst nominera till svenska Fol folket en julfilm okej okay, jag, men... jag, jag, jag sänger bara in. Jag, jag tycker ditt första val var inte ett spännande utspelaren i jultidens Ja, absolut. Okay, alltså jag bara, alltså bara, bara slänkte... Det, alltså slänkt det, det är jaffare, på julafton jag som han... Ah, Okej. Okay. Ja. Okay. Um, mitt alternativ skulle vara uh, till Burton's Nightmare Before Christmas. Ja. Det finns inte mycket som osar Osa jul som den. och Den, likt Elf, då kanske också det, lockar både mamma och... Uh, nej, men den kultur. är ju lite för otäck, lite för knepig. Den, den lockar mer kultursverige kultur och tonåringar än... Allihopa liksom Kanske men, ja, men det var i alla fall en fin lista men, eh, vi kan, Jag tycker en sista, Corpse Pride är vi, bättre än Nightmare på Christmas Ja, En, en sista grej är bara ja. när vi mm. Säger adjöken och Börjar tänka på jul Så, eh, på, eh, en, en svensk tradition som dock finns Även om vi inte har en tradition på julafton att gå och se film Är ju att på annan dagen Gå se film med familjen Det är ju en, det är den stora bio eh, i Sverige Medan USA har sin runt, runt fjärde juli där. Och det, det, det, tack vare det kanske svenska succéer som Göta kanal 2 och sånt har kan gå så bra för att folk skiter i vad de går och ser. Och nu på den här juldagen så går ju två filmer upp mot varandra. Båda har sett. Den ena är ju då Stig Helmers story. Och den andra är Tinker Tailor's Soldier Spy. Mm. Och vilken tror du jag tycker att familjen Svensson någonstans i Sverige ska gå och se av de två ja, men det är en svår fråga, dels vet jag att du tyckte väldigt bra om Tinker, Soldier, Spy-filmen eh, och och då, och då men samtidigt, om du skulle, om du tycker att Svensson-familjen ska gå se så antar jag att du säger Stig Helmer jag tycker alldeles att man, man ska gå på dåliga filmer så jag tycker att man ska gå och se Tinker Teles of the spy, om ni ska gå och se mm. film på juldagen. Jag tycker ni ska undvika Stig Hamer Story för att hur mycket ni än vill ha en till sällskapsresan eller Snow Roller så kommer, ni, kommer vi aldrig få det. Vi såg det redan med den här golffilmen. Ja, vi såg bara... det verkligen hälsoresan Jo, men och Stigheimer Story där, där läste jag är helt löst? det läste en recension, fast det kan ha varit Jan Olof som också så här, nästan som säger att Dragon Tattoo är ett mästerverk. Alltså, han... okay. Garden 3 och jag kan mer hålla med om mm, det, och för det. gjorde det. Han, med. han sa att det här, nu är det nu där hälsoresan floppar och så här, här den här är den bästa efter efterrättan. Tycker nej, så här, jag. Är, nej, den är... den är Du, du kommer nog inte se i, i år någonting som är styltigare, sämre skrivet och mer plump framfört än den filmen. Den är... Den är sjukt alltså forcerad den filmen. Jag tror det. det är som Och... en dåligt klippt skolfilm. Alltså, det, du, jag Men, lovar att jag, den är... Jag, jag, jag... Det är ett exempel för hur fan man inte ska skriva manus. Du, en sista sak bara. Förlåt. Okay. Soundtracket. Kort om soundtracket till Girl with a Dragon Tattoo. Eh, jag tycker det var skitbra just för att det kändes som att det var Lisbeth Zalander soundtrack. Man försökte inte göra ett bombastiskt Uh, liksom en en, en babastisk kompensation Med uh, stråkar och sånt Utan det var så här, det här är Lisbeth Salanders värld Och låt oss göra musik som är för henne Ja men det hade Trent då. Reznor gjorde ju samma sak Med Social Network, det jag det här Det var att den fina så kallade Pianoslingan som jag älskar var sig det är Clint Eastwood som gör musik Eller Trent Reznor med Social Network Den dyker upp Den vackraste melodin han har Dyker upp först i slutet och det förstod jag inte varför. För den kändes som kärlekstemat musiken. Mellan de två karaktärerna. Och jag får för mig att de bara använder den i sista scenen. I, i, utöver förtexten. Och varför använder de den inte tidigare? Det, det hade gett en skjuts i deras film. Okej, då avslutar jag ja, ja, men ni med en sitter grej om den filmen ja. då. Uh -huh. Som paketerar hela den här podcasten. Och det är att titelsekvensen i början av filmen var malplacerad dålig och de kunde använda den tiden i ett, till, ett, till ett bättre lämpat montage för att berätta filmens historia. Det här är ingen James Bond film och jag tyckte det var snyggt i sig, men passar inte alls. Hej då Gustav! Hej då!